U emisiji koju upravo slušate emisiji Budimo mladi imamo večeras dvije gošće i jednog gosta. Predsjednica Zagrebaškog podružnog bratstva Franjevačke mladeži Mihaila Radić. Mihaela dobra večer i nazdravlje. Dobra večer, hvala. <laughs> Ana Fruk, međunarodna koordinatorica Franjevačke mladeži. Miri dobro I Lovra Sučić, nacionalni predsjednik Frame Dobro večer, Lovra Dobro večer, miri, dobro želim svim mladima, svim slušateljima I puno zdravlja svim našim slušateljima Mi smo se namjerno dogovorili da Mihajla za Kihne Ona to nije namjerno napravila Tako da bi vas upozorili ljudi Pred nama su virusi, pred nama su hladni dani Molim vas, puno meda, puno čaja i puno limuna tako, Mihajla? Tako je, samo naprijed. <laughs> Dobre, e, uđimo u emisiju onim što je neizbježno. Evo, kad kažemo frama, mislimo na Franjevačke, e, Franjevačke red i zato kako smo ovoj godine, eto, 800 godina Franjevačke karizme, nekako mi se samo po sebi nameće pitanje, evo, e, kako ga je na nacionalnoj razini, a to znači da, evo, pitan nacionalnog predsjednika, obilježila Franjevačka mladež, 800. obljetnicu. Na dakle, u ovoj godini kada slavimo 800 godina od kad je papa potvrdio Franji način života koji on htio živjeti sa svojim braćom, dakle živiti evanđelje, Frama nije imala posebne susreta i posebne događanja koje je organizirala, već se priključila događanjima kojima je oblježeno to slavlje u najvišu mjesnim brasima, na mjesnoj razini. Kroz cijelu prošlu školsko-akademsku godinu išao je križi iz Svetog Damjana Dakle, to je raspelo koje obilježilo uh, početak Franjinog uh, obraćenja njegovog života i uz to su bila vezana uglavnom molitveno događanje gdje je cijela Franjačka obitelj, dakle, redovnici, redovnice, Franjačku nadahnuća i Franjački svjetovnjaci, čije je Frama najmlađi dio, najmlađa komponenta. Eto, mi smo bili svi zajedno na tim susretima, a završnica te proslove bila je za, posebno za Bosnu i Hercegovinu u Podmilačju e, 30. kolovoza, tu je bilo nešto manje nas Framaša, a onda u, u Zagrebu, što je počelo 17. rujna na Sigetu, najprije koncertom, e, zatim molitvenim djenjem i mislim slavljem u katedrali koju je predvodio kardinal Bozanić. Eto, na tome smo sudjelovali i tako smo ubilježili. Super, Ana, Ana Lovro kaže, eto, ništa posebno ali zapravo upravo ti događaje oko Križa Svetog Damjena je to što je išlo od jedne župe do druge župe od jednog kraja Hrvatske do druge i to je tekako važno jer upravo to je bit. Frame, FSR-a i Franjevačke karizme. Tako je, to nas povezuje od Dubrovnika do Vukovara. Križe prošao po svim župama, ko što je Lovro rekao. Na taj način smo se priključili ne samo obilježavanju 800. godišnjice Franjeva, što u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Evo, najavili smo neka događanja. Osmi nacionalni susret Frame u svibnju 2011. Međutim, evo u emisije. Doznao sam, za sad samo postoji Lovero dobra volja, ništa se konkretno više ne zna. Tako da o ne možemo puno. Tako je, to je želja svih Framaša, više manje, jer nama je uvijek želja, uvijek smo željeni susreta i sastajanja i posebno su nam dragoceni susreti na nacionalnoj razini da se možemo sastati i tako živiti u zajedništu, razmenjivati iskustva, ali to je za sad nekakav cilj recimo srednjegročni ovaj pa pa ćemo krenuti polako u ispitivanje terena i u mogućnosti organizacije. Upravo zato, prošlog vikenda u Samoboru je bila nacionalna skupština Frame, vrednovao se život i, ra, život i rad nacionalnog bratstva u 55 mjesnih brastava koje okuplja 800 članova, evo, pa možda o samom vrednovanju, zaključcima, evo, što je ono, što bi se moglo izdvojiti kao najznačajnije, evo, da to podijelimo s našim slušateljima? Meni, meni je naj, najpečatljiviji Najpečetljivije ostalo, ostalo sam taj susret nas koji smo bili, 20, oko 25 framaša iz cijele Hrvatske, dakle tu su bila zastupljena sva područja i Vukovar, našice i e, Gračac, Zadar i tako dalje. Prvo naš susret da, da budemo zajedno, da razmijenimo iskustva, da razgovaramo o, o viziji koju bih htjeli provesti u dijelo, nekako dakle o našim idealima, o zbližavanju, zato što ja mislim da još uvijek je Frama u Hrvatskoj dosta mlada, dosta smo rašireni, imamo e, zaista veliko bogatstvo u toj našoj brojnosti, ali važno je da da profunkcioniramo kao jedno nacionalno obrazo da naša povezanost bude veća da budu učestalije komunikacije između nas, između sjevera i juga eto, da da razmijenjim iskustva, to je po meni najveća vrijednost na e, Skupštine. Da. Na Skupštini je pala odluka o povjerenstvu i o nekim konkretnim planovima da bi se insistiralo i radilo malo više na dva područja. Pa ne znam, možda e, gošće bila je riječ o e, ekologiji da će Frama više zajedno naravno SFSR-om poraditi i na palijativnoj skrbi. ćemo to prebaciti, taj odgovor na predsjednika. Može, evo predsjednik. Može, evo, slušam. Da, da. Dakle, to, o tome smo razgovarali o zajedničkom dijelu Te Skupštine zajednički dio smo imali sa nacionalnim kapitulom FSR-a koji se također u tom terminu okuplja jednom godišnje i u kontekstu tog razgovora o potrebi veće prisutnosti nas svjetovnih Franjavaca u društvu eto, iskristalizirali su se kroz proteklu godinu posebno te dvije stvari, dakle, briga o umirućima, e, posebno o članovima naše Franjevačke obitelji, tu se nikog ne isključuje, nego radi se o tome da smo jednostavno primijetili da među našim članovima ima puno potrebitih i tako je ovoga tjedna započeo već započela formaciju o sposobljavanje prijednom domu zdravlja u, u Zagrebu gdje je 15 do 20 svjetovnih Franjevci simpatizera člonova Frame su započeli to i dakle, htjeli bi, htjeli bi i po kućama obilaziti starije i umiruće njima biti podrška u tim teškim trenucima a druga, druga stvar je zaštita svega stvorenoga kako mi to Franjevci nazivamo dakle Sveti Franjev se smatra zaštitnikom ekologije zbog svog stava prema stvorenjima. On je ljubio uh, i Brata Sunce i... Da, pjesma stvarava, da. Tako, je. A, a u Hrvatskoj postoje nekakvi konkretni problemi, goruća pitanja, kao što su pitanja komunalnog gospodarenja komunalnim otpadom. Uh, o tome se sada razgovaralo dosta... Planiraju se centri za gospodarenje otpadom, tu su lokacije dakle koje su vrlo upitne kao što je Kaštiun kraj pule, Lečevica, Kruje Splita, Marišćina iznad rijeke. Dakle, to su sve područja koje su jako osjetljiva zbog izvora pitke vode i općenito pitamo se koje ko je najbolje rješenje i najisplativije i ekološki najodrživo rješenje, zatim pitanje voda na što je upozoravala komisija Justicia et Pax nedavno svojim priopćenjem. Evo, mi to sve želimo pratiti i pratimo i tu se nadamo da ćemo aktivno sudjelovati u donošenju odluka, odnosno u da ćemo doprinijeti sa, sa način na koji to možemo. Evo puno posla, puno Božeg blagoslova. E, Mihaila Zagrebačko područno obratstvo, koliko ima članova Frame? Prilike, nije sad Snači oko 300 aktivnih članova firme imam otprilike. Dobro, evo izabrano novo vodstvo Zagrebačkog područnog društva krajem ruina, ponuno su ste izabrali za predsjednicu. Čestitamo, zapravo evo baš namjerno želio pitati to 300 jer znači 300 članova ima, zato jer ste u samoboru na nacionalnom razgovarali ste i o susretu hrvatske katoličke mladeži u Zadru, ta tema je jednostavno neizbježna, ma s kim god priča, evo pa tako i sa framašima. E, uvijek je nekako najveći odaziv i kada su događanja i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, Zagreb već samim time što svi mladi, uglavnom svi mladi u pravilu u postacima najviše studiraju u Zagrebu, a i Zagreb je najveći glavni grad Hrvatske, i najveći ima najviše stanovnika. Evo pa konkretno što se tiče zagrebačke frame, jel' se ona već priprema i pretpostavljam da se da evo susretu u Zadru nakon Varaždina. Pa evo i na nacionalnoj skupštini to je bilo odjedna od tema. Te smo tamo znači podijeli međusobno materijale koji smo dobili pozive. Te smo sad to i na područnoj skupštini dotaknuli, podijelili međusobno i ovako smirili mjesta da se polako počnu pripremati prema onim napucima koje smo dobili. Tako da evo polako počinjemo sa pripremama i tu nam duhovni asistenti uvelike pomažu i potiču. Baćete pa malo. When I was young, so much younger than today kad mi kažeš vi, onda mi je sve jasno. <laughs> Svi, Svi aspekti su ti otvoreni, možeš napredovati, možeš učiti, možeš ljubiti, možeš prohdovati i moraš naravno sve raditi. Mlad. Biti mlad mi znači biti vedar, biti divniji pomalo, uglavnom mit mlad znači biti malo dinamičniji od drugih. Pa znači, Živiti svoj život, znači, mislim, jojna da, daj. Da, nešto što ne možeš nikad, samo bi, uh, da sastavit, uh, ovaj, nešto, da bi nešto reći. Pa, biti nešto vrlo lijepo. Čovjek može biti samo duši, a fizički Sve lako Evo nakon ove kratke male jingle pauzice, ja ću napomenuti našim slušateljima koji su se uključili u emisiju Budimo Mladi, da su s nama u studiju Lovro Sučić, nacionalni predsjednik Franjevačke mladeži, Ana Fruk, međunarodna koordinatorica Frame i Mihaila Ravić, predsjednica Zagrebačkog područnog bratstva. Zbog sljedeće teme meni je žao što je emisija Budimo Mladi, ne ide tijekom ljeta, leto pauza postoji da bi mi iskupili novu energiju. Naime, u Litvi se održao krajem, zapravo sredinom krajem, kolovoza peti europski kongres Franjevačke mladeži na temu kroz mučeništvo do uskrsnuća ja mislim da je tu najbolji sugovornik za tako što koordinatorica međunarodna Ana Franjevačke mladež evo dojmovi kako je bilo tamo bilo vas je osam iz Hrvatske tako je bilo nas je osam iz Hrvatske Uh, uključujući uh, ako brojimo mene znači devetero i bili smo među najzastupljenijim uh, bra, nacionalnim brascima iz Europe. Uh, osim nas iz Hrvatske bilo je još prisutno devet drugih brastava iz Europe. To su bili znači Portugal, Španjolska, Poljska, Litva, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Italija, Uh, I bili su još mladi iz Ukrajine i Bjelorusije gdje će se, nadamo se u skoroj budućnosti, isto tako pokrenuti Frama. Uh, oni imaju isto tako specifičnu situaciju s obzirom na političke prilike u kojima im se zemlja nalazi. A, sam Kongres je bila lijepa prilika da se susretnemo iz različitih zemalja, iz različitih kultura i izmijenimo svoje iskustva. Um, sam kongres je održan u Litvi, ko što si ti rekao. Zemlja je izabrana zato što tamo je Frama, dakle, prilično mlada. Započeli su sa svojim radom prije sedam godina i to je bio nekako odgovor sa međunarodne razine da bude poticaj nacionalnom bratstvu Litve, dakle, da se sami kao Frama razvijaju i da budu svjedočanstvo, još veće svjedočanstvo svome narodu. Ono što je zgodno ovako i što je nama bilo posebno drago recimo nama iz Hrvatske što je naša povijest i povijest Litve na neki način slična s obzirom na režim koji su pro prolazili Litvanci, koji smo prolazili mi tako da i sama tema kroz mučeništvo do uskrsnuća je bila bliska kako i njima i njihovoj povijesti kršanstva tako je bliska i nama pa smo mogli zajedno posvjetiti posvjedočiti o napretku koji smo doživjeli Mihela je bilo ljeto, ali bile zima malo, nije to kao kod nas, ipak je to sever. Nije to kao kod nas, evo svi smo se tome svjedočili jer smo se mi nekako dosta slabo opremili za, za to godišnje doba koje je kod njih bilo. Tako da, hodali smo uglavnom zamotani u šalovima i ako smo ovoga moč, noge <laughs> u Baltičkom moru, ali ipak nam je bilo dosta hladno, to je bez danjega. Evo, ako je Frama Lovro krenula li, li, Lipanska tek 2002. Ja vjerujem da kao nastavni li predsjednik si imao što zapodijeliti i prenijeti im neka svoja iskustva. Ma zapravo ne mislim samo tvoje davanje njima, nego vjerujem, isto tako da ste i primili neka iskustva i nekakva nova znanja, prilike, ne znam kako sve to nazvati. No, da, upravo to više bi rekao da smo primili ovaj na, na tom kongresu, posebno od Litvanaca. oni su, uh, ne to mi je završio kongres, oni su već došli kod nas, nešto su se odmorili od, od organizacije tog kongresa, pa ne, su prošli i Bosnom i Hercegovinom, i Hrvatskom i tako. Oni inače su, su oduševljeni koliko sam uspio doživjeti e, našom kulturom, ali kod njih smo zaista mogli se osvjedočiti o tom jednom oživljenoj o vjeri, e, utemeljenoj na molitvi, na, na punog pouzdanja u Božju pravidnost, dakle, baš jedan Franjevač, evanđelski duh, Uh, duh, jedan odnos povjerenja prema, prema Bogu koji, koji sve ovo vodi mi vjerujemo da, da i frama njegovo djelo i da, da će zato i opstati da, da će se zato i razvijati. Uh, ono što deševljava kod njih i to je organiziranost. Oni imaju veliku podršku fratara. Koji su, koji su isto tako vrlo uključeni u društvene prilike, oni su sa dobivanjem neovisnosti i izašli iz podzemlja, nisu imali prije prilike djelovati i sami nismo svjesni ovo što je Ana upravo spominjala koliko je ta zemlja propatila i koliko su vjerojatno i ostale zemlje u sovjetskom režimu propatile, ali su kako da kažem, u velikom stilu su se vratili i vrlo su prisutni u društvu, tako da i e, mladi tamo su nositelji velikih projekata, konkretnih projekata, dakle i pomoći u društvu, ra, razni oblici socijalnog angažmana, e, glazba, m, tako, ovaj, razvoj raznih raznih područja, gdje se mladi onda uključuju, gdje gdje dosta Litvanaca se oduševljava za, za Krista, za, za življenje evanđelja. Na Franjene način, isto tako. Pa evo, dobro, ipak krenuli su 2002. službeno hrvatska naša Franjavačka mladež krenula ranije, možda čak i 10 godina, 1992. krenula treća. I, ipak su imali nešto za naučiti od, od nas. Ana može možda reći, ajde prebacujem loptisa, ali Ana, Ana njih poznaje još od prije, dakle kad su oni bili ovdje na, na kongres, ovdje bio treći Europski kongres Frame u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Samoboru, tada je Ana bila isto jedna od sudionica i koliko ja znam njima su jako puno značili ti prijašnji kongrese gdje smo mi njima dobro evo, Ana. Ana Loptica je bacana <laughs> prihvaćam Lopticu ako što je Laura spomenuo ovaj znači da peti kongres frame prije toga je održan u Portugalu, u Španjolskoj zatim u Hrvatskoj i Sloveniji dakle zajedničko domaćinstvo je bilo potom u Italiji sad ovaj peti je bio znači u Litvi recimo Brastu iz Litve je bilo prisutno od tog samog prvog susreta u Portugalu koje je bilo i na svakom su oni opabirčili po nešto, naučili po nešto, pa tako i od ovog susreta kod nas u Hrvatskoj i Sloveniji. Sam kongres je zamišljen tako, dakle, da se opoznaje kultura naroda kod kojih se ide, da se opoznaju ljudi obitelji, dakle, živi doticaj sa, sa stanovnicima te zemlje, sa problemima isto tako imamo i kateheze, poslije toga i rad po grupama, tako da sve, sve to nekako nam pomaže da, da vidimo gdje smo mi, gdje, gdje su drugi u svemu tomu čemu trebamo napredovati. Dobro, evo, na kraju smo našeg zanimljivog druženja. Lovro, nekako kao nacionalnog predsjednika moram uh, pitati evo, 55 mjesnih brastava, oko 800 članova, uh, da li se brastva gase u manjim zajednicama, da li se povećava brojka, kako to ide? Sigurno ima nekakva sinusoida, uzlazna, silazna. Ja. ja mislim da je, da je sinusoida uglavnom uzlazna, ubitno da. da to nije sinusoida, to, to, to, to, to, to Mihajla znam na studira matematiku. <laughs> <laughs> uh, zaista, frana se razvija i to, to svijedočimo iz godine u godinu i nastoje nova brasta, isto tako imaju brasta koje se gase. To je jedan opće hrvatski problem, dakle i demografski i svih ostalih vrsta. Naprosto mladi ljudi odlazi iz, iz malih sredina, odlazi u velike gradove na i tako da teško je postići jedan kontinuitet djelovanja. Mladi, ako se budući da Frama obuhvaća mlade od srednje škole, dakle od 15 godina, 14-15 godina, prvi razli srednje škole, pa do, do 30 uh, Mladi taman nekako malo sazriju, odnosno budu sposobni biti nositeljima nekih aktivnosti u svojim mjesnim brastima, u svojim e, župama i sredinama gdje veće su i tada oni odlaze na studij. Mnogi od njih se ne snađu u tim gradovima gdje dolaze, iako u svim većim gradovima u Hrvatskoj postoje brasta Frame, tako ja evo, ovim putem potičem još Framaše u manjim mjestima koji se spremene u studiji neka razmisle o tome da jer to je zaista sve jedan poziv jedna je karizma koju želimo živjeti želimo živjeti evanđelje u svijetu po primjeru Svetog Afranju u bratstvu dakle oni su dobro došli u tim većim sredinama ali eto dosta njih se ne snađi i onda manja bratstva izgube jednu noseću generaciju i ponovno kreću iz početka i ako tu bude možda nekoliko nepovoljnih okolnosti i ostalih Onda, onda dolazi do gašenja bratstava. Ali evo, mi nastavimo biti pri ruci, osobno, osobito područna vijeća su zadužena za to da, da brinu o tim bratstima koje su osnutku snutku, da im pruže i iskustva i molitvenu podršku i bratsku, prijateljsku. i eto, Zato upravo nastojimo biti sve više komunicirati i sve više razminjivati iskustva, biti prisutni. I jedna iz drugima. Ne? Dobro, evo Lovra, Ana, Mihajla, dragi uvijek dobrodošli u emisiju Budimo mladi. Hvala vam što ste obogatili eter naše emisije i do nekog brzog, skorog susreta ja se iskreno nadam. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu u ovoj primici. da se ovdje družimo. Ajde, super. A mi nakon